Hmm. As-salamu alaykum hmm. as alaykum طريق الخير يواجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يواجهنا بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو سبراتش سيچا تميس مغورلي بروشلي بوتا o tome šta su između ostaloga govorili narodi kojim su postati poslanici za njih. Je li tako? I kako su smatrali mušlici meke i ostali da su oni na ispravnom putu. A da vjerovjesnici koji su njima došli postati od Allah azzabaj, da su šta? U zabudu. I smo određene ajeta. Jedan od vjerovjesnika zove se Hud i vi to znate. Došao je svom svom narodu da obožavaj samo jednog jedinog gospodara. I kad je pozvao ih da obožavaju Allaha Azza wa Džala u kako treba ga obožavati, šta su mu rekli? Inna lanarake fi safahe inna lanaznuk min al-kadhibin. Isto ono što danas meni možda i tebi govori. Kaže, mi te vidimo da si ti jedan glupak. Se ti. Glupan jedan. Smatramo te glupano. I mi vidimo da si ti jedan oči ti. Lažo. Možete zamisliti da, jer vi znate da Allah azeva djelle, kada je slao postanike virovjesnike, da je te ljude odabrao sa najljepšim osobinama, moralom, poštenjem, znanjem, bistinom razuma, časti njih odabirao i postaje određenom narodu. Uvijek. Nikada Allah azeva djelle nije postao narodu nekog lošeg čovjeka koji je bio narodu loš. Ne, uvijek je slao najčastniji ljude I istog Huda Alayhi Salam je postao kao takvog I kad im je došao Sa onim što Allah Azizeva žele naređuje Šta je iz času mu rekli fahe. Mi tebe vidimo Da si glupak jedan Da si vodilo. I šta još I te Lažovom I te Lažovom Ovako obračo biva uvijek sa onim ko donese istinu svome narodu. Uvijek biva da onaj koji se prihvati Allahove vjere iskreno i časno i sa temeljima koji su sazidani kako treba, kada se vrati među svoj narod koji to ne posjeduje, biva optužen i opisan ovakvim svojstima. Zato se nije čudit da se ovo dogodi. Jedan brat nama danas... Ja je ispričam jednu stvar. Brat, braćo moja draga, nema bradu. Oni međuno mace raz. Nema je čovjek. Ni ti posjeduje primjer radi što bi rekli mi da praktikuje Allahu dželle šanu li sunnetu temela. Ne. Kaže da je otišao da plati neke daske. Odo u jednoj pilani, ude kod nas. I tamo je bila kad žena radi unutra. Poznajem i bilo je iznosilo je računo sam mesmara kako se ne baram. I kaže, ja sam rekao, evo, 20 dvije marke preko za kafu i tako. Ja mi Izađete mi u susret, uvijek me do, onaj kad dođem, ima za ti neki da sakuno što mu treba već za njegovu djelatnost. I između ostaloga rekao sam, kaže, Allah te nagradio. Zamislite, kad je ovo rekao, šta mu je rekla? Kaže, jesi li to i ti prešao u vehabije? I naravno, brat je onda to pojasnio. Tako da se ona zastidila. Odnos o šemu se radi? Sredina u kojoj ja i ti živim jeste, braćo moja, ona koja ne smiješ spomenuti Allaha u svome govoru. U pozitivnom smislu. Da kažeš nekome, assalamu alaikum, ne, dobar dan ide. U ovom selu, ovdje, braća moja draga, to ide. I čao. Ako nekome kažeš, Allah te nagradio, ne ide. A ako mu kažeš hvala ti lijepa, ide I izrazi Znači sve što je povezano sa sunnetom Posanika sallalahu alijem vseleme U njihovim očima predstavlja plamin Koji je potrebno šta? Gasiti Braćo moja draga Allah je objavio Ajet Koji SubhanAllah al-Azim. Česu sam govorio da ga nema nautari binal kičme Je Gdje kažu uzvišeni El jevme ekmeltu lakum dinekum vatmemtu alakum nirmati vradi tu lakum u islame dine. Ovaj ajet, ay, braću, da ga nema u Kur'anu slučajno ni da nije objavljen. Kičme bi bile lomljene onima koji želi da se držje Kur'ana i sunneta. Gdje kažu uzvišeni Danas, na ovaj dan, kad, znači, prilazi ovaj ajet, to je 81 dan prije smrti poslanika, a.s. Upotpunio sam vam vašu vjeru. Ekmel tu! Ekmel tu! Završio sam, upotpunio! Nema vi se sta dodati ni ti oduzeti! Kaže Allah, Ekmel tu! Upotpunio sam vašu vjeru. Ekmel tu! Aleykum dinekum! I blagodati prema vama sam učinio da bude tamam. Sve na svojem mjestu. Waraditu لكم l'islam Medina i zadovoljan sam da vam demokratija bude vjera ili islam. Islam vjera. Da nasu ljudi uzeli demokratiju da im bude ideologija nekog života. Ili da bude komunizam ideologija nekog života. A Allah Jellešanu kaže I zadolja sam samo da vam islam bude šta Vaš život koji vi živite na Dunjaluku Da bi postigli aheret Garancija od Allah Azze wa Jale Da je Allah Jellešanu vjeru ovu učinio Savršeno I mi smo prošli puta govorili da postanici kada su dolazili s ovome narodu, dolazili su tome narodu zato što je taj narod bio ogrezao u kufr i širk. Uvijek. Nikad Allah šanu nije poslao postanika, narodu koji vjeruje u Allaha i koji ima ispramni tavhid i iman u Allah, ispramnu vakidu. Nikada. Nego je slao postanike kome? Onima koji su otišli u kufr i širk. Međutim, mi I danas u ovom općem svijetu gdje žive muslimani ti dolaziš i živiš sa onima koji sebe smatraju da su na tawhidu i na ispravnoj akidi ispravnoj imam i sebe smatraju apsolutnim, potpunim muslimanima a kad im dođeš kaže ti zar si postao vehabija zašto, samo što si neki je riječi u svome jeziku ubacio kaže subhanallah, kaže reci joj nevdubillah Kažeš Elhamda, kaže, reci ne znam nije hvala ovo milijonome. Dakle, Allah Azzeva Čele u vjeru u čim je savršeno. To je. Braće islamsku čanjaci, nemojte se varati. Uvijek su pisali o stvarima koje su nanovo uvedene u vjeru. Da neko kaže, sad sasr nešto to govori. Ne. Od prvi stoljeća Islama do dana današnjeg su pisana dijela šta se je sve novo u vjeru islam nakon smrti poslanika sallallahu alayhi wa sallame uvelo i kako je došlo da se ta novotarija ili nova stvar koja se uvela usidra i smatra vjeru a ono sa čime je došao poslanik sallallahu alayhi wa sallame i ti to prihvatio smatra se čime pogrdni i smatra se čemu novotarijom stoga Kad insan prihvati Allah Allahu vjeru I hoće da praktikuje sunet poslanika sallame, Biva otužen Da je otišao Da lalat i zabludi Novatariju A ono na čemu su oni zatekli svoje pretke I svoje hođe I hafide i ostale Smatraju čime? Smatraju dinom Koji se mora ispoštovat A svako ko se suprostavi Kućni redmu se na džaminska vrata mora okačiti Dobro, kako se ovo dogodilo, braću? Jednostavno. Tako jednostavno da ona je samo ko poznaje Allahu, Đerlešanu u knjigu i kojom je Allah dao oči, ne za gledanje, nego za, za razumijevanje onoga što se čita. Kaže, subhanahu wa ta'ala, Leqad kale lekum fi rasulillahi usvetun hasene, li men kane jerđu Allahe vel jevmel ahira ve zekara Allahe kethira vi samo u imate primjer gotovo za cementiran što bih kada su ljudi počeli mimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam da uzimaju sebi primjer da mu kroji vjeru i da mu kroči put razumijevanja vjere dogodilo se je da se od one potpunosti što je Allah Đalešanu garantuje islama počelo da se šta krnji taj islam i u njegov ubacuje ono što je poslanik nije radio niti je preporučio naprotiv čak zabranio vi imate najljepši uzo samo u poslaniku ali nije za svakoga uzo poslanik nije Jer je Allah azze odma odmah nakon što je spomenuo da vi imate samo uzor u postaniku, nave one koji su ti kojim je uzor, ko? Postanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Vi ćete se braću i ovaj. Da ćete znati na hudbama od onih koji i izgledom, i ponašanjem, i govorom se suprostavljaju sumnetu Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Kada na svojim hudbama kažu... Uzorom je poslanik. Braćo, držite se, sonnete Allahova poslanika. A kad se počneš da držiš, kaže, Vahabija, kvanjika Zato je Allah, azze veđale, ovdje u majetu okarakteriso i dao uvijete ko su ti kojima će Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, biti uzornik u životu. Uzornik u prihvatanju i praktikovanju vjere i razumivanju. Prvo pisa šarijata. Li men kane jeruđu Allahu poslanik je uzvornik za one koji se kaže nadaju Allahu odnosno šta? imate ljudi koji aaa kaže ne du mi Allah da ja sada umrim zašto? jer je njegov čitav život bio u džemu u nepokornosti Allahu azeba dželle do čim vjernih braća moja draga ha mu došla smrt sada ha mu došla smrt sutra On se nada Allahu azze wa djelbe I nada se njegovoj milosti Jer zna da je ovaj život svoj Na donjaluku Potrošio Radi njega uzvišenog Znači šta žudi za Allahom njegovim susretom Vel jeomel ahira is žudi za Odnosno Sudnjim danom Odnosno budućim svijetom Upitajte ljude danas Šta je sa Ahiretom? Jedni će reći To ne postoji A drugi će reći Ne do mi Allah da ga dočekam Odnosno da me Allah proživi na Ahiretu Zbog čega? Zbog onoga što se nalazi za njega Doči vjernik Vjernik kako je došlo u hadijetu Jer od osnovnika je bilje živamo Kaže Dunja siđnu mu'mini Dunialuk je kaže, zatvor za vjernika. Wa jannatu al-kafiri. A jannatu za nevjerbika. Braćo, vjernik tamanda ima čitav dunialuk. To je za njega zatvor. Spomolo da što me Allah Azza wa Jalla na ahiratu pripremi obećao. Zato vjernik žudi za tim ahiretom. Došim kafir, žudi za optankom na dunjaluku jer mu ovode šta? Džennet. A gore za njega nema ništa osim vatra. I zatim druga ili treći stvar kaže Uzor jeste onome koji između ostaloga šta? Allaha mnogo spominje. Aa. Prva nada sa Allahom, nada sa akhiratom. I zatim šta? Allah kaže mnogo spominje na kakav način na šariatski propisani način jer ako se ti okupiš u Halku negdje u Tekiju i spominješ Allah Azze ve Jalle nije ovo što je matlub od tebe što se traži od tebe ne, zašto? jer je to suprotnost prakse poslanika sallahu alaihi wa sallam spominjanja Allaha na svakom i u svakom mjestanju Svodno, kako je to posljednik s.a. radio? Kad bi ustajao, učio bi. Kad bi se prevrnuo u postelju, učio bi. Da se okrije na insano, u postelju. Učio bi. Kad bi ustajao, učio bi. Kada ustane, učio bi. Kada bi došao, bi klanja dva rekata, suneta, fedža, klanja bi u kuću, učio bi. Pa onda dolazi namaz vamu. Obavezni, učio bi. Nakon toga dik, učio bi. Nakon toga bi znao dočekat, sun će bi izlazat. Spominio bi Allah Sami. Dakle, da. Dakle, nije bio, nije bio teki. Niti su tekije postojale, braćo, nikad. Zamislite da je posljednik, sallallahu alaihi vasallam, imao, gradio, posebno meseđide, a posebno tekije. E? Eh? Braćo, moja draga, ovaj, onaj koji zna arapski, vadao ovaj internet, odete na... Tamo napišete samo Sufije. Sufije. Sufije, Sufije dakle, na arabsko piše. Izbaci nam sve što radi. Sve što radi. Od oni blažiji do oni žešćih. Ali ni oni blažiji. Jel li to? Sad im došao... Ne, ja vraćam. To je. Dakle, uzornik će biti posljednik sa osem, samo za određenu grupu, kakvu? S od ovome što smo mi sada, sada spomenuli. Braćo, pogledajte šta su Židovi govorili. Pogledajte šta su Židovi kroz Koran govorili. Vokalu, le jedhulel džennete illa men kane huden ev nasara. Kaže, u džennet neće unići niko ko je židov ili kršćanin. Znači da bi ti ušao u džennet po njihome svatanju. Moraš da budeš ili židov ili kršćanin. Ovo se naslijedljuje kod muslimana. Stoga toga ćeš naći da ako budeš ovoga menheđar, ispravan si. Ako budeš ovakvog, ne ispravan. Ako si hanefija, ehlen. Ako si šafija, jok. Ako si ovakav, jok. Ako si ovakav, možeš nam doći. Kao, kao da, je. Samo dženet pridme za određenu skupinu od koji se pripisuju islam. A Allah je lešanu hovo kori i pogradi smatra što su židovi to tako govorili. Da ne bi ja i ti sutra upali u to. Zato je menheđ, ehli sunata val da Allah je pripremio džennet i uvešo džennet svakog onoga koji je imao ispravni iman. Ispravni iman, a u iman ulazi govori i a koji je umro na tome a nije Allahu shirka počinio pa makar bio novotar makar bio novotar makar radio grijehe velike makar radio velike grijehe koji nisu dostigli kufa i shirka Allah عز je kadir odnosno možemo oprostit a meni i tebe i onoga koji se klonio i velikih imalih riako može tako da se kaže može komo tako hoće da kaže ako hoće da oprosti ako smo činili određenih grija sigurno smo činili sigurno Jer nema insana koji nije učinio grijeha, pa se među islamskim učenjacima uvodi rasprava da li je poslanik Muhammed s.a.m. bio sačuvan od malih grijeha ili ne. Od velikih jeste, ali od malih grijeha rasprava kod islamski učenjaka je po ovome pitan. A šta je tek sa nama? ميتشم بإن الله <سؤال> تعالى ناس سويته وناشتنى سديجم دروره نقول قمي هذا وإستنه في الله لي ولكم هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يواجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا